а чорні густі брови час від часу оживали. Коли чоло морщилось від несподіванки в сюжеті книги. Я, малюк, скулившись, слухав татове читання і переживав усі ситуації, немов був героєм роману. Такий ритуал відбувався восени чи взимку, коли худоба була вже нагодована і залишалася годинка-дві вільного часу. А коли мама йшла доїти корову, Батько йшов із нею до хліва і продовжував читання при світлі ліхтарика. Згодом батько передплатив мені дитячий журнал «Дзвіночок», який я дуже полюбив. З товаришами читали його, декламували віршики, співали дитячих пісеньок. І хто би сподівався, цей «Дзвіночок» наробив у нашому селі великого політичного шуму. В одному числі була пісня «Ми, українці, молоді», і малюнок, на якому гурт дітей іде в поле, а двоє спереду несуть лозунг з таким самим написом. Що ж, ми забажали також піти в поле наступної неділі. Але ми не мали лозунга. Зробімо, кажуть хлопці. А де взяти такого грубого паперу? В кооперативі купимо. А де взяти грошей? Намовили мене вкрасти з-під курки, як буде нестися пару яєць. Я це зробив. Ми виготовили лозунг із написом «Ми, українці, молоді», приклеївши його до двох грубих лозин і чекали на неділю. О зібралися і маршируємо польовою доріжкою, співаючи серед зелених жит «Ми, українці, молоді». Дійшли до потічка, а там на нас набігли з гавкотом дві собаки з одинокого серед поля господарства. Ми розбіглись, мов курчата перед Яструбом. Наступного тижня прийшла польська поліція. Допитують, хто організував протипольську демонстрацію. Вчепилися до мого брата, котрого поліція вже мала на оці. Він був на 11 років старший за мене. Народився перед Першою світовою війною, як батько виїхав на заробітки до Канади а я після війни, як батько повернувся. Мама відмовилася їхати в незнаний світ до батька. Брат Антін був членом ООН і загинув у лавах УПА по війні. Братового товариша теж зробили причетним. У селі неспокій емоції призначили процес у суді в Гусятині. Знайшли одного хлопця, який несвідомо чи зі страху мав свідчити для поліції. Повіз мій батько фірою хлопців на суд. З політичної афери вийшов великий пшик. Усі хлопці свідчили правду, як було. Поліційний свідок зам'явся. І на тому, на щастя, все скінчилося. Так закінчилася моя перша дитяча спроба жити не хлібом самим. Згадуючи сьогодні ту, значно на той час для мене подію, я впевнений, що вже тоді моя муза, хай і лінива, мене помітила і не випускала з поля свого зору. Місто Мюнхен у Німеччині, де я опинився по війні, стало для мене вихідним пунктом моєї мандрівки, а згодом само собою зрозуміло і кінцевим. Я тоді і не сподівався навіть, що незабаром доля так складеться, і моя мрія – подорож довкола світу, котра жевріла тільки в моїй уяві, Мимохідь почне здійснюватися з цього міста наприкінці 1949 року, коли я виїхав до Австралії. Куди доля водила мене до того часу? Що я робив? Коротко кажучи, робив, як виходило. Капітуляція застала мене у військовому шпиталі для легкопоранених, який розміщувався в пансіоні над озером біля міста Філляха в Австрії. Нас усіх звільнили і сказали їхати додому. Хто мав дім, той попрямував додому. А місько Лудчак і я пішли пішки шукати якогось дому, перестановище. Так ми потрапили в полон до американської армії. Через рік американці звільнили всіх вояків, згідно з параграфами Женевської конвенції. А тридцятьох старшин і підстарших вище десятника... Офіцерів і сержантів Перевели до табору цивільних інтернованих Чому? Таке було розпорядження П'ять наших побратимів звільнилися самі Вискочили з поїзда Коли нас перевозили З Регенсбурга до Дармштадта Місько Лучак думав Що з німецького табору Скоріше звільнять Тому перебрався на фолькдойчера Як колись козак за Дунаєм на турка Я йому казав Тебе можна прийняти навіть за німця, бо ти блондин. Нас звільнили, а він далі кіблював, аж поки отримав перепустку на тимчасовий вихід із табору і більше не повернувся до камерадів. Звільнено нас із табору в Людвіксбурзі 11 січня 1947 року як легіонерів. Мабуть, чимала в цьому була заслуга Любомира Ортинського, який завжди і при всіх нагодах доказував американцям, що наша мета була – здобути українську державність, і ми воювали тільки на Східному фронті. Ті, що мали родичів чи адреси приятелів, поїхали до них. Такі, як я, не маючи нікого знайомого, подалися до Мюнхена, до пані Маші. Марія Шафранська в українській... Харитативно-санітарній службі виконувала дуже трудну на той час роботу. Опікувалася бездомними вояками української дивізії. І за першої зустрічі запропонувала поселитися в таборі ДІПІ, переміщених осіб у Бергтезгадені, або піти до гуртожитку політичних в'язнів і студентів у Мюнхені. І там, і там дивізійників приймали. Я вибрав гуртожиток. Бо так вирішила більшість із нас – голих босих. Я хотів студіювати інженерію або математику. Однак до німецьких високих шкіл уже не приймали чужинців на перший семестр. Я вписався до УВЕШ – Української високої економічної школи. Отримав посвідчення студента і книжку «Індекс».